Hori da, ekainaren bian e, iragarritazegoen eta, bueno, aurtengo temporek, e, ba, bueno, bai estatu edo iradoki bezala. Giro eta aro ez egon izan zen, eta hosti iralean, ba, bueno, erabak izan bertan bera usteaz, e, iragarpena, ba, ba, bueno, nahiko bueno, txarra edo euria iragarri zuten. Azkenean, e, ba, bueno, eguraldion hain zuen, eta, bueno, pena gelitu ginen, baina, baina, bueno, pozarren, ze, beste data bat, e, finkatu al izan genuen, eta Eta, bueno, eh, ondo bidean, ba, ba, igande ontan, usta jaren sortzean, eh, ba, ospatuko da proiektua berez jatorriz Bilbo aldean sortu zen, beste elkarte batek bakudeatuta eta bueno, guk e, bueno, nik, nik e, parte hartu nuen ere ba honetan eta eta bueno, aldean bizi nintzenez ba erabaki o oh, bururatu zitzaigun e, ba, bueno, ona ekartzea eta bueno, asi ginen lanean ba, beste elkarte batzuekin txikis delbidasoa tartean, proiektu hau eh aldean ere ospatzeko ba ba bueno, es, eta azkenean lortu genuen 2013garren urtean ba ba bueno, e, irunen, bueno aldean, e, ospatzea eta, eta urte e, bueno urte hartatik seguida eindu e, seguida e eukidu eta eta bueno, konten gaude emaitzarekin gustu dugu jendeak e, gerota geihago ezagutzen duela eta hitzordu ba bueno, finkoa dela jendearen e, ba bueno e huetan, edo E genuen ausnarketa artean eta filosofia aurrekin ekin genion proiektuari, musikazaleo ginen, Aro hortan edo aurrakke izaten hasi ginen, eta gure kontzertu edo talde kutsunak ezin genituen e, zikusi, ba, pentsatu genuen ba, zergatik ez e, proposatu kalitatezko musika duen ekitaldi bat, baina egunean zehar hau da, beste horretu batean. eta horrela jaiozan e, proiektua e, xede a, ba, horrekin e, nola baita haurtzaroaren e, musika edo musika soinu banda edo e, aberazgarriagoa egitearen mm -hmm. eta gaurko Ba, taldeak ba beste ordetuki batean e, e, ikusteko ba, ba, bueno, parke batean eta piknikarekin eta familia da lagun artean orduan nor, ez diegu eskatzen taldeei e, bere musika aldatzea baizik eta beraien musika ba, ba bueno, aurrean eta aurren aurrengana hurbiltzea e, hmm, beraz e, eta herrietako plazak bueno, lorategia olorategia da kasino zarrakas honetan baina plazak okupatuz ez bai familie bai musikak ere eh? hori da bai e, bere espazio publikoa erabiltu eh alorro horretan ere ba, ba egin bueno, genuen horren inguruan eta pentsatzen dugu hori parkeak e, ba, o parke, parkei beste erabilera bat edo eman aldi, diegula eta hemen igual ez dago, kultura hori ez dagoa zabalduta, baina uste dugu hori espazio publikoa erabili behar dela eta holako ekimenak e, ba, ospatzeko ba, ezin hobeak eta proposak dira. Da, sí. e, parkea bete eta zu gainezke ikusten dugunean ba, ba, bueno, oso konten ge, gelditzen gara eta eta bueno beti pentsatzen dugu eta osnaketa egiten zergatik, zergatik ez dugu hau e, e, ba, beste beste batzuetan egiten gure kabuz edo gure laguneekin, ez? Mm. E, ba. Ba, bueno, kit, ez, mm -hmm. kultura falta edo ere ondartza eta mendia ere hor ba, ba, bueno, e, daudelako eta mm -hmm. bueno, beste gauza batzuk ez Ongida, ba, jasiera honetan larumatu horretarako haitzak ez da falta eh? ondarebiko kasino zarrera, ba, piknikarekin urbildu eh? familia giroan eta kalitateko kalitatezko musika entzuteko Frikun, eh, bueno ezaguna dira, eh, iazko beste proiektu batean, jirabira proiektuan eh, parte hartu zuten eh, parte hartu zuten talde honek eta bueno, Niko eta txomin dira gidari, proiektu honetan 11 taldetan ibiltakoak dira, 11 proiektua dituzte indarrean, eta hau bereziki, ba bueno, edo Afrikako ba, musika hori e, e, jorratzen dute, eh beraien proposamenean e, gei Karibeko, ba, bueno, musika edo orduan alai, bueno, giro alai azortzen dute, musika entzutetsua ba eta, eta dantza egiteko modukoa, eta, bueno, beraiek dioten bezala lapurtar uartetatik datoz, nola baite, mm -hmm. Karibe eta Afrika doinu horiek, ba, gurera euskal herriak ekartzen dituzte, mm -hmm. eta zuzeneko oso, bueno, Oso indartsua daukate, ba, dantzarazteko, eta bar. Eta azteko eraul izango dugu, hasierberamen e, diren proiektua da. Bera, bueno, talde proiektua da, baina, kasuanetan, ba, bakarlari gisa arituko da. Eta, bueno, bera, ere, e, ibilbide luzekoa da, eta folk doinuak eta pop doinuak egartzen dizkigu. Iki musika saioek, ez dira soiik musika zuzenean, Estela gutxi, baizik eta gainera, bueno, ba, aurrek eta gurasoek ere badutela aukera, ez, bereziki aurrek, ba pixka saltxeatzeko, ez, musika tresna bai, eta bestelakoekin. lakoekin. Bai, era. proiektua hemen birazo aldean osatu genuen, ba, ba bueno, beste ba, eduki batzuekin eta bueno gonbidatu genituen eh birasoaldeko eta eskualdeko e, eskolak eh ba bueno, parte hartu dezaten, eh ba, jai edo festa honetan Kusleak pasiboak ez izateko edo bakarrik musika entzutera ez etortzeko, petatu genuen zergatik ez bueno, eman aukera bat instrumentuak jotzeko eta eta e, instrumentu hori jotzean trebatzeko eta horregatik ba, bueno, eskola musik daukagu bidaide proiektu honetan, gehi, bueno, kasu eh aurreko proiektuetan Lambroa eta eta Kutxuna, kasu honetan ni gandean ezin ez izango dira etorri data aldate, aldatu genuelako, baina bigarren data honetan ezin ezingo dute oporgarriak direlako, baina bai eskola eskola Music de eskualdeko eskola Eza una, eta bera egipropozaten dutena da, ba, bueno, urbil murgiltze bat, eto, edo urbilpen bat e, ba, instrumentuak ba, batzuentzako bat lendabiziko aldiz jotzeko, mm -hmm. ez da. Aurrentzako egiten genuenean, e, ba hori, aurlako ekitaldi bat, E, justo e, kontzertua bukatzean gerturatzen, gerturatzen zirela hori etsenatokira mm -hmm. eh instrumentua jotzera eta normalean ba, musikariei etzaile gustatzen ze beraien e, ba bueno, lan, dira orduan e, ba, bueno, argi ikusi genuen behar argenuela ba ekarpen bat egin horren inguruan eta zentso horretan ba gonbidatu genituen ba, ba irakasleak e, beraien Ba bueno, nola baita, e, taierri irekiak egiteko, ez da izen haman behar, baiziketan eta haragerturatu, e, sakabanatzen ditugu parkean zehar, eta hori bateria, txalaparta, ba, basua, gitarra e, probatzeko, kantuan aritzeko ere parada izanen da, eta ikusten dugu hori, ba nola baita, e, lotura hori musikarekin e, ba, bermatzen dela, Eta gero ekitaldia borobiltzen da ere ikasleek egiten duten ba, erakustaldiarekin, mm -hmm. nolabait eh e, eskola hoien, horretan ikasle diar duten hoeiek e, ba, vá, abestipare bat jotzen dute. Hor ikusten da pixkat ba, ba bueno, mm -hmm. da, piskat, ba, ba, bueno berriak trebatuta daudela mm -hmm. eta eta nolabait ba, ba bueno, aurretik ikusten dira ba, gaur egun ba, profesional edo ja Olzagainan ari direnak Eta bukatzean ikusten dira ba, ba, bueno, ikasle edo, edo belaundi berriak ez.